Falëndërimët, jam vetëm për Zotin tonë, Allahun Subhanahu wa Teala Zotin tonë e falëndërojmë dhe vetëm për e ti falje Udhëzim kërkojmë në salavata dhe selamat për shëndetit më të mira Bi për nga mberin e zxedhur Muhammed Mustafa në lehi salatu e selam Pasajnë bi shokët e ti besnik, bi familinën e ti të ndërshme Dhe gjdo musliman i cili ndjekë rrugën e ti me të mira Dhe në ditën e fundit e kse bote Dhe ndëruar që më të li, do të ndajnë në dis para këtë bësë gjumasë që të përmendim diçkan nga vlera e didve në të cilat kemi hirë me izën dhe lejën e Zoti Gjeli Gjelaluhu ka qene radhës me vazhdu me të fësir ati u kemi ngel të kësureja e zelzele pasi e përfunduam lemjeku një ledhine kefaru por se djetarët e muslimanëve e shohin disa të preferuare, disa të rrugës pejgamberisallahu alaihi wasallam edhsa obligative që në këto ditë të përmendet dhe të kujtohohet vlera dhe pesha e ditëve të cilat po jetojmë. Pronëve të nderuara xhamatliemi në ditët e haxhit. Për shkak rrethonave të cilat po jetojmë, të këtyre izolimeve të ndryshme kështu më radh, prej smundjeve të cilat janë deklaruar zyrtarisht haxhi në këtë vit do të bëhet në një numër shumë të kufizuar dhe këtë këto nëse diskutohet nga ana juridike, prgjithësi ashtu më radh, u bi atë RTS-të e kanë bërë këtë këta ekzmenëral, por se ditët, ditët janë ditët e Haxhit. Por në këtë ditë niset gradualisht ceremonia e adorimit të styllos së pestë të Islamit dhe është vizita në shtëpisë Allahut te Bareke u te Ala. Andaj do të përmendim diçka nga vlera E këtëre ditve Të ndëruar Gjëmatli ditët dhe netët Janë kryesa Kryesa Ditën dhe natën e ka kryu Allahu të bare kjo e tala dhe i qarkullon Për neve që t'i logarisim Lëvizjet tona Kur themi kryesa Allahu gjelë gjelëluhu Në kamësu në Kur'an Sa Allahu kryesa t'i vlerëson në disa mbi disa Por shemë utësot ditë e gjuma Osh maje vlevshme Se sa ditët që ka lojë E ditat që ka vjen është më pak e vlefshme Se sa ditat e sënë sot jemi Nga se Zotë i unë gjele gjelelu Ka zgjedhë këtë dit Që tjetë më e vlefshme Andaj ditët janë krijesa Janë krijesat Zotit Të cilat Allah u gjele gjelelu U disave Ju jebë vlera mbi disa tjera Pastaj muajve Ju jebë vlera disa Mbi disa të tjerove Eksë të mëra Andaj Zotë i unë të bare kjo vëtjala Ka zgjedhë Që disa ditë Tjenë më të mira Prej tëre janë ditët e Ramazanit Dhe janë netët e Ramazanit Dhe është nata e kadrit Ditë dhe netë me vlera Por se janë disa ditë E që jemi sot në ato ditë Dhulhigje Nga filimi i Dhulhigjes Derë në Arafat E pasta i ditët e bajramit Dhe se quen ditët e të shri kut Ditët kur madhrohet Dhe manifestohet Gëzim dhe të këbir dhe madrim dhe i Zotit e Bareke U e të arën e haqë Këto dit në përceptimet e njerëzve Nuk janë të nivelli që duhet me qenë Dhe kjo është interesantë e se si njerëzit U ikë vlera këtëre ditve Por shembul në Ramazan e dinë së është e vlepshme Dhe kryojnë klim për vetë vetën Se tani jemi në ditë të vlepshme Dhe madrojnë dhe respektojnë ditën Dhe respektojnë natën Por se këto ditë Dietarët kanë polemikë se cilat janë më të mira, a ditët e Ramazanit apo ditët e Dhul Hijjes? A ditët e Ramazanit apo ditët e Dhul Hijjes? Shumica e dietarëve, a kjo është shumë më rëndësish për tu ditë, shumica e dietarëve të muslimanëve thon ditët e Dhul Hijjes që jemi tash janë më të mira se ditët e Ramazanit. Ditët që jemi sot dhullhigje, filimi dhullhigjes, janë më të mira se sa dhjeqë i funit i Ramazanit, jo i pari, i fundit. Dalon Ramazani, dalon Ramazani me dy pika krijesore të sila të sunë mundet me mri dhullhigje. Cila është ajo? Kanë thonë, e para, nata e kadrit. Nata e kadrit. Shka mundësi me mrije, asë një netë Natën e Qadrit. Ne salla u jamë citat ka thënë, "Khairu min alfishar" dhe folën për kët pikë, Allahu e ka bën natën e Qadrit më të mirë se sa 1000 muaj. Dhe dhe 10 çi i fundit. 10 çi i fundit i Ramazanit. Natat. Por natët e fundit të Ramazanit janë më të mira se sa Dhul Hijja. Porse ditët e Ramazanit me ditët e Dhul Hijhes, nëse i vendosin peshore, këto ditë janë më të mboja dhe duhet t'jan perceptimin ton më të mëlloja. E për çka janë më të mëlloja, ne do ta shohim sot me leyn Allahu tebarake ve teala pse janë më të mëlloja. Ez diqoj shumë me pyet, na Eid al Ramazan është më i madhi pritë. Ështu është e perceptuar në mesin e njerëzve, por ne do ta shohim me ajete dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe komente të sahabeve të pejgamberit alayhi salatu salam se këto ditë janë më të mëlloja se sa ditët e Ramazanit. Filimisht, kam përmejnë djetarët shumë përja jetëve ku zotë i onë të bare kjo e tjela ka bohë me shenj nga ditët e dhulhigjës në surën e lhajj e cila surëja e hajjit nga se bohët hajj hajjj është manifestimi mëj madh gjemator i muslimanve pro neve dhe namaz bojmë i badet Gjemator. Edhe Ramazan bëjnë i badet gjemator Por se i badeti mëj madh Në dhe cilën shfaqet fuqia e muslimanve Dhe një shmërija e tëre është haqë Ande Allahu Gjillegjelallu i ka than Ibrahim Italeji Salatu Ves Selam Fe edhin Thyr të kënjërzit Për haqë Je tu kemin kulli feqjin amika Kanë me të arë njërzit nga skajin maj largët i tokës Dhe kjo është dëshmuar se nga të gjitha pjesët e tokës ku ka njëri i gjallë vinë për me bahaç. Nga skaj i Amerikës, nga skaj i Kinës, nga qoshet e botës vinë vizitojnë shtëpinë e Zotit të Bareke O Teala. Kjo është haxhi, nga se haxhi do më dhamë të shinu. Munis dikon me qëllim. Kjo haxhi. Munis dikon me qëllim dhe ajo është shtëpia e Allahut te Bareke O Teala. Në sura El Haxh Zotë i onë të bare kjovëtara ka përmen një grumbull të dispozitave Mesin e tëre ka përmen një ajet Ku Abdullajbë një abbasit Djalë i ajës për nga mbedit tonë Shpjegusi i Kur'anit Ka thonë kjo ajet Duhet të adinë musliman Se është për vlerën e djeqit të dhulhijgjës Që të cilat jemi neve sot Vlera e ditve të dhulhijgjës Shka thëtë Allahu gjellë gjellaluhu Në ajetë i 28 Në ajetë i 28 سوره الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات الا ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس والفقير صدق الله العظيم تورتده انا قال هون زوتي اون تبارك وتعالى فارت قلت اياه ت الله جل جلاله كنت بين نيرز الحج شا كان ما باه باس ديكرين Ceremonit, dhe brenda kryrës ceremonive që i gozot i ongjeli gjelera që si, si e ka bo andaj thash, është adhurimi më gjemator më shëqëror, më shtetror që ka mënët me egzistu e në njëher që ti dëshmojnë dhe të jenë të pranishëm për begatit që Allah hua ka dhonë njërzve e që shu ka dhonë Allah u gjelera begati kër ata hargjojnë Apo njeri hargjën për me shkun haqë Hargjën E ketë të hargjime, Allah u gjithë dhe dhe dhe Letjen dëshmitar se na ja u këna dhon Ti s'ke pas pare, Allah u të ka dhon Ti s'ke pas material, a i të ka furnizue Dhe nga ki furnizim, ka kërkua që ti të lëvizësh Në përputhje mirë i zëllëku në Allah u gjithë dhe jemi dhe dhe dhe dhe shmojnë para zotit Se ne i na fukara para Allah u të Kur gjosë këna pasë, këtë ajna e ka dhonë Asi se nuk e këna pasë Asi jetën se këna pasë, ajna e ka dhonë Dhe gjdo lëvizet që ka e bojmë neve Qofta jo në knatësit e kësa i bote Qofta jo në knatësit e zoti gjelë gjelë luhu Ajo është prej materiali që ka në e ka siguru Zoti jo në te bare kjo e tjara Andoj sa pasurija zbrazët në haqë Sa pasurija zbrazët në haqë Me miliarda, miliarda pasuri Dhe kitë kjo për shka bëhatë Po rizallatullahu xhelel jalalu. Adathatullahu xhelel wala. E para, që duhet njerësa kanë ballashysh se në hax duhet i dëshmojnë, do vit që o kemi dhon neve atyre. Wa yzikru smallah. Dhe ta përmendin emrin e Allahut. O dhe kanë dhën dietarët se dhulhajj përmendet më shumë di Allahu xhelel jalalu. Dhulhajj përmendet më shumë di Allahu te bareke ve taala. Dhe këtu dietar kanë dhën Pse është dhullhigje ma e mirë se Ramazani ditët Sepse në dhullhigje a gjërohet Dhe neve nga preferohet me a gjëru shkasina të bëhaq Ndhullhigje prejet kurban Ndhullhigje bat haji Qabja, talaf Ndhullhigje bat saji në safa dhe mërwa Ndhullhigje shkohet muzdelife Ndhullhigje shkohet mina Ndhullhigje shkohet arafat Dhe Allah u gjilë gjelalu këto vende që ka poj përmendim i ka shëjnë trua Dhe në ato vende me lutë Allahun është shumë e madhe është shumë e qmuar, shumë fishohë është përblimi Në dhullhigje gjuat me gurë shëjtani Në dhullhigje përmendën vendet e pengamberve Në dhullhigje njërzit manifestojnë gëzimin e bajramit Andaj këj bajram që ka vjen e bajrami madh A e që ka loj, o bajram i vogël, edhepse djetarët kanë hezitu dhe kanë rezero me qujt i vogël i madh, por se nëse dëshiron dikush me qujt i vogël i madh, atarë këj që ka vjenë i madhi. Këj që ka vjenë është i madhi. Argument, nga se në këtë sure, Allah u gjeli gjelalu e ka qujtë haqjin, që e ka qujtë? El haqjul ekbar, haqji maj madh, edhe bajram i këti haqjit do maj madhë. Po njërëzit i dhojnë ati tjetërit i madhi Këti i vogli Për shfar arshyje Se s'ja si din vlerën këtër e ditve Nuk ja din vlerën këtër e ditve E kush ka bo haqj E di se këto dit janë matëmiraset Ramazanit Pro ketë, ketë muhabeq ka për e dhojnë Kush ka bo haqj E di se qëto dit janë matëmiraset Ramazanit Sa i kur së një jetën Ramazan Ditët e haqjit që ka i ka përjetu e Kur Mi jetu shtot Ramazan A i së në shion nj Nga ditët e haqjit Nga qasët e arafatit Nga të dhafi ishtë të pisë Allahu të bareke Thotë Allahu gjele gjelaluhu Wa jedh kurus më Allah Dhe të përmendin e emri në Allahot Pra këto ditë të ndëruar gjëmatli Duhet përmendin e të emri Allahu gjele gjelaluhu Thuot subhan Allah Alhamdulillah Allahu ekbar Nëse ne ka përdoj Shumpe nga mërë a.s. Dhe gjdo dhe i kërë tjetër Gdo dhe i kërë tjetër La hawla wa la kuvët e il Shpeshtoje Ne e dim Se nuk kemi të ati nivellit Si për nga meri sallallahu aleyhi sallam Dhe shok të ti Që hap të zime bo këta Se boj Sa hapët e kanë bon të reg E kanë bon gjami E kanë bon lëvizje Tu hec me deve Tu hec me kalli Tu shkun gjami Tu dal pi gjamije Po ne e dim Se së ne bajnë njerëzit këta Po atare minimum I cilja është me bajnë Me vetën tane Me përmejnë demën e zoti gjelë gjelëlluhu Dhe mos e lë shëjtanin me të pengul nga përmendja e Zotit Xhejel Xjelalu. Përmendja e Zotit është uji i shpirtit njeriu. Njëriu njeriu vdes pa ujë, shpirti vdes pa përmendjet Allahu Xhejel Xjelalu. Këto ditë janë ku madhrohet Zoti. Këto ditë janë ku thuhet emri i Allahut dhe përmendet larmadhëria e Tij dhe begatitë e Tij. Fath Allahu Tebareke ve jo, Teala fi ayamin ma'lumatin ta pormendin emrin Allahut në ditë të ditura, të njohura, thot Abdullah ibn Abasi, komentatori i sahabeve, ditë të njohura e yamul dhulhijja. Ditat e dhulhijjes. O dhite të dhulhijjes janë përmendur në Kur'an. Janë përmendura në në Kur'an. Thot Allahu te barake ve jo, taala ala ma razaqahum min bahimati l'an'am. Falënderon Allahun që u ka furnizuar prej baktive të se atë ju i, furni... i përdorni. Behime i thëjnë kafshës. Mirë pa rapt, i kanë thonë kafshës behime sa ajo s'folë. S'folë ajo. Ti e lidh e pret e mërmishin. Ajo s'folë dhe s'dim e të rezistu e. Dhe kjo begatia Zoti Gjele Gjelelu, ti i folë, Ti thua ti tjetit maje pi qane Maje pi kne, mësna i kja Ajo qka të vojë e mjera Ajo du të mund në nështru ti që të hajshmish Qka të të allohu gjillu ala Alla ma rëzakahum Allohu e ka bo qëta A disa ka takat lopa Me takat me mat Ajo ma me takat Për ja ka morë allohu menen Dhe manovrën Dhe levizjen intelektuale që ti të, të hajshmish Allohu gjillu ala ka bo këta Dhe këta e ka përmend Lijedh kuru përmend në këta Përmendë në këta Edhe për ata që ka ju e shfridzoni për bartje Gëse sa mali bat me kafsh E që sot bat me mjetët tjera Allah u gjitha ka përmend mjetin e sofistikum Pas e me dal vetura dhe aeroplanin kur an E ka përmend anijën e cila më mre kulli se vet vetura Anija e cila qëndron me tonelata mërë ant Mbi një ujë cili realisht potencialisht ujë në vet veti si materja dhe si stupëtans, është më e letë. Pra në të tërshë mëzut me majtë ajo, ujën vëdë vetëi, kur të batë, kur të thëtë, është më, më i doptë. Pra Allahu me kudretin e tina e ka bëtë që me majtë anijën ujë. E man anijën. Pse? Me kudretin Allahu gjellu ala. Këtë Allahu gjellu ala, ala ma rëzakahum min behimet il en'ami, fe kulumin ha. Allahu ju ka furnizu me kafsh, hani për tëre. Hani për tëre E tani Pasit që të bëhem këtë këto Qëka të dhë dhe dhe u gjellu ala U shqene të varfërin U shqene të mjerin U shqene ati cili ka punt Kec financiarisht Kjo është ajo gjëmatisht ka përmendën në Kur'an Shoshiria Ku shoshiria e muslimanve me ndonë për njëri tjetërin Kër është një dorë Qëka të dhe nga meri Muslimanët në raport me njëri tjetërin Njanë si një trup e që fatë këtë si sot ka hun kjo, si një trup, i dhe shtekja e min huodhun, një gisht midhim, një kam midhim, këtë trupë janë kohët. A, a ke pati dhe njëherë njërit midhim gishti, e mi tha njëri vetë vetës, largijeti, fundja kryja sa të mëdhim, janë kohët, dhami midhim të në kohët, për kur dhe, i dhem një muslimanit tjetër një një dhimt, Njeqje çena nuk ankohemi pse sepse kemi pri sistemin e njësimit të trupit. Nuk e ndjejmë tjetrin vetja dhe nuk e ndjejmë tjetrin si pjesë organike tonën. Të të Allahu xhelaluha kur të hani ushqime, ushhen edhe të varfërin, ushhen edhe të të varfërin. Ky është ajeti se ne ka përmend dietarët në kontekstin e Dhul Hijjes. Gjithashtu në surën Al-Fajr, neve kemi kaluar surën Al-Fajr. Allahu xhelaluha përmend atje një ajet ku Abdullah ibn Abbas i ka thënë qibetin është për dhulhijen ku thot Allahu te barakehu teala bismillahirrahmanirrahim wal fajri wa layalin ashr wash shaf'i wal water pasha agimin e mëngjesit dhe pasha 1000 e shtret ul as layali ashr cilat janë to 1000 e shtreta natëve ka thënë Allahu ibn Abasi 1000 I shtrejt Të sinin është betu zotë i unë gjela në surën Fejër është dhulhigje Të dit Të dit janë të moja Të Allahu të bareke Kjo sa i përket Kur anë dhe ka dhe isha rejtë të tjera Sa të i kam përmen djetarët Në librin Allahu të bareke Sa i përket Haditheve Fjallet për ingam verit Që ka narë për vlerën e këtëre ditve Dhe thashtë neve duhet Të insistojmë në kokat tona çeta kuptojnë vlerën e këtyre ditëve, sfaku, sfaku tashfaq në madhërimin dhe mjafton që një numër i madh dhe tha shumica ulamave thojnë këto ditë janë më të mira se të Ramazanit. Këto ditë janë më të mira se të Ramazanit, kjo mëselë e madhe. Ramazani është shumë i madh, por a mëno kur thojnë dietar këto ditë janë më të mira se të Ramazanit. Por nën në në kuptohet se është shumë e madhe kjo. Nën në kuptohet se është shumë e peshë dhe me konsiderat të Allahu te bareke وتعالى Ka transmitu imam Bukhari ju Nga Për nga meri sallallahu Aleyhi ve sellem dhe imam muslimi Se për nga meri sallallahu Aleyhi ve sellem I dhip i dhidve Ju ka dal ju ka thonë sahabëve kështu Mel amel Avdhalu Shka do një pun Me vlefshme Në dit të cilat punohet Dhe një transmitim tjetër Të cilat ka të nxerimam tirmidhiju Dhe Budavudin ka pengamberi Alei Salatu Seram Ka ardhë mët dashura të Allahu Pra transmitimi mën Bukhari ju thotë më e vlefshme Dërsa transmitimi mën trimidhi ju thotë më, më, më e dashura të Allahu Dhe ditë që më e vlefshme ashtë më e dashura Të Allahu porfërre forcojt një transmitim me tjetëri Ka thonë Alei Salatu Seram Ditët mët vlefshme dhe mët dashura Që punohet në to puna e mirë Ska se saktodhë dhët ditë. Ska se saktodhë dhët ditë. Sahabët e pengamberit a.s. Kishin bo plët punë kërën dhe gjunë këtë vejpër. Plët punë kishin bo. Një një mërtë madhë punë vej kanë bo. Kanë luftun beder e nuhod e kështu me ratë. Dhe i tha një rësullë Allah. Qikore agimi sahabëve? Qikore agimi sahabëve? Qka i tha në pengamberit a.s. Tha një rësullë Allah? As një punë. Së ësht Se sa në këto dit As luftan rukë të Allahot As me dal me luftur rukë të Allahot Me shpirt dhe me trup dhe me pasuri Edhe kjo ma e mirë sa kjo Kale ne amë Tha po Në këto dit adhurimët qka bahën Janë më të mira se sa luftan rukë të Allahot Të bareke alla. Djetarë kër janë nalë në këtë pi Në këtë hadith Si mujt i pengamir a.s. Dhe seramë Adurimat e dhulhixës, hajid. Mibo motmira se sa lufta rrugt Allahu xhelaluhu, se sa jihadin rrugt Allahu te barekeu te ala. Çi she komentuan dietarët, çka thon? Sepse lufta rrugt Allahut është mjet për mbo hajid. Sepse lufta rrugt Allahut është mu mundsu mu fal namazi. Sepse lufta rrugt Allahut është mu mundsu lërshëm mu përmend Allahu. Pra ajo bëhet për mu bëhë kjo E këtë bëhet kjo Së mundet ajo mu konë ma e mirë se sa Pra, me një fjall tjetër A rojtari derës a ma i mirë ruhet Celi A i cili ruhët më rejna Qëllja ma i mirë? A sigurimi a i cili sigurohët Natërshëm se këtë cili sigurohët E lufta rrugë të lotë bëhet për mu siguru adhurimi E këtë bëhet adhurimi kjo ma e mirë se sa Se sa a i cili e siguron këta Mirë po e përjaçtojnë janin për ingamberi së sëllem Tha illa dhe gjulli Po asë një njëri Mëndët me jashkue Këtyre shkabojnë haqë Dhe shkabojnë adhurime në këtë dit Cilë është taj tha Ju ha të i rubin e fësihi ju e mëli Ashtë një njëri I cili E fut në rëzik Vete në vet Dhe malin e vet Del në rukë të Allahut Dhe skthejet me kur gjo Asme pasuri E asme as me veten e vet. Tani dhan dietarët, pse e fër jashtoi këta? Pse këy majnistës zak të tjerat, tani shigo. Shigo penga mesam si si lidh çollimin me me mjetin. Pse ç'ky njerëz që ka rrezikoi kompleto majnistës se ai i cili punon këto 10 ditë, pasi se pruni fillim se më të mirë as ka, dhan dietarët, sepse këy i cili den rrugt Allah dhe s'kthejat më. Ki ka dal dhe është boe qurban. Për mu prej kurban i rahat Sepse për mu prej kurban i rahat Nuk lojnë rahat Mu po haji nuk o let A i dinin historit muslimanve Sa haji janë vratu shku në haji A i dinin historit muslimanve Sa mia haji janë vratu shku në haji Midi stu dhe si kanë zani kanë vrat Me qindra mia Me qindra mia Ekshtu me rat Pro kja dhurim është i shtrejt Dhe kjo penges ka nisë çish kohën e pejgamberisë së sallall. Pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam kur ka dashme bu omra, jo hax omra. Ka shkuë në çabe dhe tu dashme in çabe se kan lan. Ajo marrëdhësi e udhëbysë neve e kemi përmend. Sepse se kan lan, sepse haxhi shtëpia, vizita shtëpis, në kët grumull të madh, os problem për problem për fuçina armikut. Andaj që ka dhe Allah u të bare kjove të janë Gjune pengamberi tale i salatëve sëram Vesh një njëri është ma i mirë këto dit A i cili den rukët Allah As kthejet me mal E as kthejet me vetën e ti Dhe kjo ka dhe ndjetarët është rralë mumërinje Se se njëri është i lidhë për malin e ti Njëri është i lidhë për pasurin e ti Andaj këto dit Janë shumë të moja Duhë të shvizon besimtari Duhë të shvizon ma gjërim Me nam Me madhrim të Allahut të bardhë ke u tela. Jo sa që të vjen ti malet. Bane as që të vjen ti ti malet vetëm e vetëm ti madhroish këto ditë, nëse s'ta ka munsua Allahu me bëh hax, nëse s'ta ka munsua Allahu me prek kurban, shfryxojë gjuhën ta dhe papada. Papada më dawn subhanallahu. Papada më dawn falënderit o Zot për këto të mirat. Jo ne andit. Pako. Ki porti kur të ndihmon dikush, i e nxor dat ndihmon shumë apo e njerë për krizë. A i thuvesh një janë faliminderit? A ka që kështu? Vada filani shumë më ka një muhe. Vada filani shumë më ka një muhe. Filani më ka zëgjatë dorën. Ramun dojsh me manifestuat atë shysherë që ta ka pohe një zëgjatë të dorës. Po zotë i unë gjellë gjellë aluhu, sa të mirën e i ka banë, sa beka ti i shvizojnë atë të tina, gjellë gjellë aluhu. A dhe për nga mërja le i sëratë të selam, e hadite ka përmenë se s'ka Më vlefshme dhe më e çmuar te Zoti te Barekeu Teala se sa këtë ditë. Kjo është ajo që se më kanë përmend diëtarët në në në këtë kontekst. Atëra çka konkretisht shfaqet në këtë ditë? Po, pra, cila është manifestimi konkretisht që e madhron e madhron kët këta epara kan thon diëtarët sepse po bëhet një stil e fesë. Për nga mirë a lejë salatë të selam Hadinë që kanë dhejnë imam muslimin nga Amun Khattabi Ka arjë Gjibrilë a lejë salatë të selam Dhe për nga mirë a lejë salatë të selam Dhe i ka than O i dërguri allahut Ka zëmë qëka është imani Qëka është islami Dhe qëka është ihsani Kure ka veç qëka është islami Qëka i ka than për nga mirë a lejë salatë të selam Me than la ila ila Allah Me fal namazin Me than zë qatin Dhe me ba hajin nëse ki mundësi Dhe me ba hajin nëse ki mundësi Pse dhul higja është e madhe Pse këto dit kanar në jetën Dhe në hadithe Dhe në transmitimeve të sahaveve Dhe në madhrimin e ulemave Se janë dit Ndo shta dhe matë mira se të ramazani Pse ka arë kjo Sepse ba shtylla e madhe e islamit Dhe ja haji Dhe ja është haji E na emsojna këta përmenjë Shilat e islamit, shilat e imanit, shilat e isanit Kushtet e fjallës lejra i Allah e kështu me ra Këtë pëse mësohën për menjë Nga se janë të mloja Shtilo kjo Pa shtil nuk qëndron shtëvija Pa shtil nuk qëndron feja Dutë mi pas shtilat E shtila e fes Njera prej tërë është haqji Njera prej tërë është haqji Por si djetarë kanë dhënë Në haqj Mleve të edhe tjetra prej shtilave Dhe kjo është e qka e panë haqjin më të madhe Andaj kërë një ditë për një ditëve ishën du ba haqë me pengamberin sallallahu alesillem Dhe herë një njëri dhe i tha ja Rasulallah A këna me ba haqë zdo vjetë A vesh një herë Pengamberin së se zemë shujti A i prapi insistoj tha ja Rasulallah Haqë A shdo vjetë që ka vjen haqët me ba haqë A vesh një herë një mërë Pengamë në samë heshti A i prapi insistoj Tha ja Rasulallah Haqë a këna me ba zdo vjetë A njëherë A tërë dha pengamberi alej salatu e selam Dhe runi ma të rakëtukum alej Lemlin që ta që ka une për ju kalzoj A ju thashu në juve dhe njëherë dyherë? Jo A e mani me man, kërë ju këmë thonë namazit 5 A po menoni se rastësishtu në e foli këta Pra unë kërë ju këmë thonë namazit këmë thonë 5 Këtu ju këmë thonë njëherë Pse për lipti dyherë Lemlin që ta që ka ju kam lanë Pasaj që ka tha Me bo me thonë dy her A muni me bo? Me thonë shdo vjetë e ki farë Hagjin A munë është me bo? Po në 70 vjetë me nëzini një herë në një një 70 vjetë, një haqë në një një njëri Dhe ata me vështisit e shumë ta Po mu konë shdo vjetë Kush konë haqë mu konë shdo vjetë Obligim A më dhe që ka ta vë mësam Lemnin që ta mësum vetë një shumë A ta që ka unë nuk ja kam sësharue Pas ta i thapin nga mbeli alej salatës s Janë shkatru të vetë shumë A dhe kjo, a dhe kjo E që shmeja po kësaj, e kësë në më rratë Pyjtje dhe stërpyjtje dhe pyjtësora të cilat Kanë dash me, me i plëcuhe A tërë s'ka ndodhë? Djetarë kërë kanë thonë Pse haqëj Oshë ma i madhë Në ceremoni, në manifestim Në vlerë, në ditë, dhullhigje Kur namazë jo shtilla e fes Kanë thonë Sepse në haqëj më ledhën këta dhurimet e fes Në haqë thua le le le le të lebejk Allahum me lebejk La shërike leke Lebejk të përgjigje më ty o Allah Ski ti shok Që ka thua të do? La ilaha ilallah Shikot një shtil Haqë një njës me këta Lebejk pra Allahum me lebejk le i bje La ilaha ilallah Shtil dhe e par Që ka ba tjetër në haqë? Që ka ba tjetër në haqë? Falet namazi Falet namazi Ma dje dhe i shumë fishuar Një namaz që ka e falë në meke Herë Shumëzim një cimëmi A e ku këtoni pëse ha gjë është njerë një imër po më jafton Sepse ti në që ato ditë që dit, ka falësh Sabajnë një ditë herën një cimëmi Drejken herën një cimëmi Ta shkëtheje kënera A i ka falë një anë një cimëmi sabaha Të na, a i ka falë ligush një cimëmi sabaha Një anë i vishë një ditë nha që ka Kish, ka përci Ki 7-10 më rasejësë në mërinë ata Pa i s'ka nejtë vishë një ditë Shumëzoja tashti Shumëzoja sabajnë herën i qinëmi Drekën herën i qinëmi I kindiën herën i qinëmi Akshamin herën i qinëmi Jacin herën i qinëmi Ajë veshme një dit kam ledhë milionat të sënë falësht qaq E kuptëm se Allahu e Gjelale ka qëtë Al-Hajgjul Akbar Haja i madhë dhe ma i madhi Ta një shabat, lejla i lalla, filim Namazi, herën i qinëmi A ka mundësit i dikush me thamë Bjeri ti mudhët eura Po ti logariti Amun është me emriti pasaj që ta Ti duhë qe bedhune dhe të tëro Shkoja vati Shkoja fat Një qinë mi një namazën Harem Të allohë u gjele gjelelu E para Pra u barën dy shtila Zeqati Zeqati jepët në haqmet madhe Jepët pasurije madhe Nga se njoftohen muslimat me këtë fukaratit unjajës Dhe ka plot për e djetarve Të cilat e preferojnë me edhan zeqatin Ose në ditët e Ramazanit ose ditet e dhul hixhes por pra preferojn ta ta rregulloish punën më vonë në dhul hixhe që të të shumëfishohet zeqati. Para më, dit, më dhoja, pra Tjetra, në më vonë zeqatin ditë më loja po jep zeqatin. Tjetra agjorohat. Raza për çast dunjo agjorohat. Bota jërimit dhe nda bota vizita çobës. Tanë a ka ndonjë adhirim që i mlet kë këto veç haxhi. Vetëm dhulh het jamleva, shahadeti, namazi, zekati, axhurimi, shtëpia, vizita e shtëpisë Allahu te barekehu teala. A e tala. Aja kuptoni pse janë këto ditë më të vëvoja? A e kuptoni pse janë këto ditë këtë e tonë, një herë, një më vëvoja? Sepse këta adhurime të fesë bëhen këtu. Le të porjeta ka dhon pejgamberi alayhisallatu selam, një har, një mer. O ma dikoj kujton se një har në një mer dhe kjo pak një har më bë. Çka ka te pejgamberi alayhisallatu selam? Grupit për haxhin. Se njerëz e diskutojmë, pëse njëherë, pëse mjafton njëherë, tha Alej Salatu Sselam, haqji i pranuar, el haqju më brurë, haqji, pra, me disciplin, i pranuar si ve për e mirë të zoti, me qka këpën zotë, në shnetë, në pasuri, në vladë, në bashkërëte, i ja, jo, tha për nga mejrë Alej Salatu Sselam, shiko që farë ditë të mojë e në këto, tha haqji i pranuar, Apo, në kena përshimu shumë vepra Sadakaja trumpit kësijave Namazi trumpi a moralitetit A gjërimi trumpi a moralitetit Zeqati të banë bujarë Të banë gjymerë, të këthenë Allah, të ashtënë Allah E mirë haqjin kur të vajsh Shka të jepë Allah Tha për nga mërja lejë salatë të seram Haji pranuar Ska shpagim tjetër Për vetëse Me të avon gjendetin Ska shka me dhonë Me të pranuar Allah haqjin Ska shpagim, s'munet këtë dunjamu të shpagujta jo Vetëm se gjenneti Për që ta është e ranë mu pranu haji Për që ta është e ranë mu pranu haji Ta një njërë se dim që uën haji e kështu me radë Po i pranu ma dishka tjetër E pranu ma dishka tjetër E pranu, tjetër. E pranu me do më dhonë gjennet li Gennet li Andaj këto dit janë të mloja Sepse këto dit kërejt feja zbatohet Ska diçka e fes vetëm se zbatohet Dhe pika e ditë, se e të këmë përmendjetarët për vlerën e ditëve të dhullhigjës, është edhe ajo se zbatohet një shenjë dhe simbol e cila qëhet në gjuhën e Kur'anit, shëaira, shëair, kushis, kushis madhron, simbolet e Allahut, qka, kushin madhron, simbolet e Allahut, a i ka dhe vëqmurin zemër. E cili simbol në gjallët këto ditë? Derdhja e gjakut qurbanit. Ande Allahu i Jelalun këtë ditë e ka bërë mu derdh gjaku, por i Zoti Jelalul. E çfarë manifestohet këto? Përmendja e pejgamberit më të madh Ibrahimit alayhis sallatu wassalam. Mukon me Ibrahim alayhis sallatu wassalam mu mesel e madhe. Mukon djegi Ibrahim alayhis sallatu wassalam mu mesel e madhe. Allahu subhanahu wa taala pe pyqambërit më të madh i ka thënë: "Teb' millete Ibrahim hanifa", shkoi pas milletit Ibrahimit, më të pastërtit millet. Shkoi pas milletit Ibrahimit. En këto ditë gjallëhohet dhe kujtohet kush është Ibrahimi. Ai t'le ka bó qurban djali në vet për hir zotit xhelalul. Dhe Allah për shkak sinqeritetit dhe transparencës 100% dërmës së tij i ka thënë: "Qa sadaqat ar-ru'ya", -ja, o Ibrahim. E vërtetove Nastalojna me prej gjallin Prej një dash Edhja ka datë umetit të tina Dhe Muhammed e sam umetit të tina Prej një dash dhe prej një deve Dhe prej një lop Për hirë të madhrimit Allahu të bare kjo e tala Dhe Allahu gjele gjele lu Këta veç me madhru muhe Amishin hane jo A ka pa më shirë se që kash Ta qon lopën Ta qon delen Thot preje për muhe E une haje ti vetë A fiton Allaho diçka për durimeve, sfiton kushdo, kët ti fiton. Kët ti fiton, kët ti fiton. Kët kurvaç ka prejën ndonjëa kush i ha atë, nai hojna. Pasuria na e morna. Pra Allahu gjera, zhvet çka don. Vetëm don mi thon, faleminderit o Zot. Edhe kasun pi thojla. Veç kashta kalip. A mundi më thon faleminderit? Ju hani, ju vesh nu, ju knaqni nu, veç faleminderit mos harroni. Dhe prap diku sot. A pa çare o xha pas vakta? Po çka dëshëti ti? Qëka dhe ishte ti, me hongër, me pi, me i shvizu kitat mirat O Zotë, s'ka në va këtune E atë harë të jetë në fitë ajo Të jetë në fitë, të jetë fitë në dunjo Të jetë fitë në varë, edhe të jetë fitë në akiret Andë Allah u zhjelat një prejazapave të akiret I shka e ka po? Me Allahun të metë në fitë gjenemi Elush me Allah unë të bare kjo e tala Që Zotë i unë gjele gjelalu Ti mbush zemrë atona madhrim me Allah unë Ndaj Allah unë të bare kjo e tala ti madhrojnë a këto ditë të, dit të dhulhejgjës. Elush me Allah unë të bare kje vëtala që Zotin Ungele Gjelaluhu përshka këtë krizës dhe sëne ka kap dënjaja, Elush me Allah unë gjelala që Allah unë të amundëson që vite në arshëm të hapët rruga për në haqë. El ucme Allahun tebareke ve teala ce zoti onjele celaluhu na kalon nga kjo krize se ne jemi duke perjetuar. El ucme Allahun tebareke ve teala ce zoti onjele celaluhu na mundson se me bëj adhurime më të shumta e namusana Allahu tebareke ve teala me thër qurbane e namusana Allahu tebareke ve teala me xhuvë ditën e bayramit. El ucme Allahun tebareke ve teala ce zoti onjele celaluhu xhove për të mirë Allahu te ban qabul xhove për të rik Allahu na shlyjen e qulu qouli hadha ve astaghfirullah li ve lekum fastaghfiruhu inne huvel ghafurrahim walhamdulillahirabbil alamin.